باب کی, دے باب کی اتیت المرادی بغیر زوجہا دې باب کې دا مسره ذکر کای چې او زنانا د خاوند د اذن نام بغیر چلس سامان وړل او ور کولې شکنې ور سنیم دې باب کې دا ذکر کای امام بخاری سي هم باب وزکړه دې باب هبه المرأه لغير زوجها هبه الزنانه اخبر خواون انه مل جاتا دي باره کی تفصیلی کتاب زکات کی مل. باب برزی ان شاء الله پاول تفصیل باول طرف کی راشی دی باب کی مستنیب دا ذکر چھ لے جوز لامرءۃ امرن فی مالها نیری جائز دیو زنانه د پارا ست سروب کول خپل مال کی اذا ملیکا زوج جوها اسمتہ کله چ مالی شخاون غدی د اسمت نیو زنانه د خاون پنیکا کرالا نو دغی زنانه د پار نه دی جائز چې د خاون نه مالنه سیشی سرب کی او خرج کی <خرج> وریدا خبره زین توساته یی چی د زنانا تاسو رکی کمال وی مخاونت تر په نانو دا دو قسم لري یو پسوم هغه عامل له چغه زنانا خپل ملکیت کی او دویم قسم هغه مال چی ملکیت تخاوني او زنانا تصرف هغه کی تصرف حواله شوی وی چې دا غینه وړه راخلی هغه په او د ای اسبابیانور جی کا مسامانو نی اغیی استعمال ای پڑی اول سورت کی تقریباً دا ایماؤ اتفاق دے چی زنانا باکی اختصر و کولیش ہو دے ازن دا خاونتا پڑی کی ضرورت نشتہ خپل مال دی پڑی کی صرف امام مالک رحمہ اللہ اختلاف کوي چې زنانا دا دیر بی قب مخلوق دے په خپل مالکم دا بغیر د ایزن د زوج نهته سرپ نه شي کوی صریب تر سول سلو ماله پې کولی شيه نه زیاد ن شي کول بیاپې دي کوې دسې کار کوي چا هغه د او کارپ کار چې هغه د کوي یو لا کروپ ورتهور کوي چې بازار ته لاړه په یو لا پروپی به خرچ کوي ويي. حکایت ما خام ته پوسو کو نم بس چا وله دوه ورکړی او د زُر پو جوړوې به په شل زره خرڅ کړي دوه جوړې میراګناږي سکې 40000 په دې کې راړې باندې یې به په دې او بلې لاغې سینو اسیا شو او بزنس په جوړې بوتان به غستې د زُر پو جوړوې به په دې زپه زره خرڅ کړي نه په دې کې تو کاندارن کې راځي او وګور په مخلوق ته او نو نصيحت دي تو کاندارانو معلوم کړل وي چې ارزان شي او ته من ګران ووایو نو خاخ دي چې او ته نو خنه مخلوق بيقوب الله يا لموت زګي م مالک سيوي جنشي المتأخر كم جيریب تصرف کین او بغیر د اذن د خاون نه شي استعمال عمرا او رقبه دا دو قسم نه دهي او دا اجايدت په زمانه کې مخلق حديث ترتيص رهي رحی بکو دا مستنيم درتي راغيده پارا دو بابونه ذکرلي دا باب بالعمراده او ورش بابن في الرقبه دا جائدي کې جائذ نري روايات تقريبا 12 کې مختلف دي بعضي روايات ته ادمی جواز معلومی گی و تا بازینا جواز معلومی گی. نو په کار چمون ده دی حقیقت مارو چنانچه در عمراء پا بارک مستنیب اول باپ کی حدیث ذکر کئی العمراء جائزتون ده دی حقیقت داده چیو سوڑه مثلا چا تا ہوئی چیز ما کور ده نو اعمر تو کداری یا داري لکه عمره دي تو عمره وي چې دا عمر تر کورما د ټول عمر استاده لپاره درکو دی بار کی ايما سلاسه وي چې بس دا دا عمر قید دی ریتبانيش دیو دا هبشوا د جانب د واهبنا محبوب لهوتا ومن من مرنباس بهم دا غدا ورسوي دا قيد عمر ساقت او امام مالك رحمه الله اغطوئي چکا چرتا يو معمر معمر له تدا سويلو واهب موهوله تدا سويلو چا اعمر تو کداري دا ودا غد ترجونا كلها مرشونه مرتبه معمر او واهب توافسكي او قدرتيهيرو جي داري لك عمره واللي عقبك زماندا کور استاد پار تولمر ده استاد عقب ده پرم نبياد دا موت نو حاصلنا شو چې ای مسلاسا داری لکه عمراء عمرتو که داری لپذ متلقن لده ده پاروی چه مومر مومر له تا ذات دشیع باکی نو آغا چه سنگ داری مالی گرزی دمر نباس بیاور سوتهم اغذات نقل کیه وی تقسیمولی شکل درمین کی پوش شویتا شو او دا لپذ عمر با لوئی امام مالک رحمه الله وئی چې ذات خو چرتم نما دي ګرځي ممر له اووب له دمنه اپیو مالک ګرځي امرته کی وئی دار کله داري لکاو برای چوي په دې کې دغه امر له او دغه منه اپیو مالک ته خپل ژوند کی او چې مرژن میرتا نو میرتا وایته او او جی فيز... عقبوس را ذکر نبیا اغل... کی نبي مناپه ورسوته نقل کی ذات نو سجه منافي العمرہ جایزهه العمرہ جایزهه لیکن مطلقاً درغل ما نه کدا په دغه پاسره شو چا کوي بکوي له اوکه پکې وای امران د هغه چا د پاره وو هیبته د عمره هیبته شاو د له هغره پاره نی له د پاره په دې کې چا کړپټ کېږي چای ته چومره ور کړو سنداب در پاری دنه صلی الله پاره با می میراث لې شی ده د عمره من او غیرې څو چې د دې سړی نه میراث وي مینا قبیحه ده ددا نسنف عقب عقب باندې لې شی لمن عقبې او من عقبې خا نبی علیه السلام <سؤال> و اکمی و صلیت چاگتا شو خلیشو حبوش و امریسا دا سر دابد در پاروی او در در روست واریسان دفاروی یعنی در در مراش و در دا قبتانو پا ان حالی لذی اوتا ہے دابد اگر چا دفار چاگت داو پیشوی اناو پس کی ایل لذی آتوها آتوها اگر چا تا چوار کلی نو قات پیهن مواریس تدید یا دی اورکلج بدی کی موارث واقع کیده شي چوغ کیده چنده دغه د پردینې سیلان نيسي امام مالک سه دغه پرات کوه حضور جمهور اور د دوي حدیث کتاب یو هغه موقت سره کر شما کیرویتونه کی مطلق د مطلق بجارې کی پر مطلق موقت پخپل تقیید وای روايات اغلا بذكر قويه يتحدثنا في ذلك تحدثنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اننا مررنا ببعض لك يقول يا عبد قال هي لك ما اشى فانها ترجع الى صحيح دین امامي مالک سے مستلزم وایو چې دا د یو جابر بن خپل یو رايدا کدی چې کمام روایتونه ذکر شوې دي متلق اگر دې په خلاف حدیث موقوف شو موقوف مقابله ده مرفوکی امتروکی او لا ترقبوا الرقبارس تفسير روان ده تاسو د یوبل نمرګ انتظار مکو او تاسو د سید عمر د پاره چاله هې بمور کوي د عمر د پاره چې عمر کامل اورل فمن اورقبشین چاتچی رقبا کله شو اسی طریقه د رقبا او عمره یا پتره د عمرانه په اولي ورسي ده په ورسو ده پاره همي دین ام دا معلوم شو چه دی کی د در اپا رد او نوارسود اپا روون دا مرسود اپا رووندار گورا ماکی حدیث دا جابیرم او دام ده دوان او خصم بس تاروز راغلو در او دوان ستاروز کر رایش اگر مطارد روان په سلکړو د الله په نمبر په اړه دې ځنان د انسوور کی چې دې ځنانت ورکلوا د دې زی یو باغیچا چې کجورو ا ځنانم له واه نغزی وی چې دا هم دې تورکلوا د دې ژوند کی او د سینې دا بجو د نور واره سوند پاره بل ترپتا د درونو نو فقال <سؤال> رسول الله وسلم هي لها حياتها وموتها تذکرنه انه دا پاور په جون کېده په مرکم مده لہذا چې اوس ملدا په دې کې و میراث چلیږي بدی واهب چې کمرونو دا او سرسي څنګه وګېدای زر ژوند او چې پکره سره شي درونو هم لري شي قال كنت تصدقت بها له ما هو بالصدقه کړو لذلك ابد لك له بيدير اللي <سؤال> زاد بره دي کی رجوع امر کی ور میا په حب کی سرجو کی ریش دا صدقه ده پس صدقه کی رجوع لا يجوز دار احباب ده او بزرگان داوود صلى الله عليه وسلم قسم شو رقبا د رقبه حقیقت سدی لکی حکم سدی رقبه جدا انده یم د شقت لکی سڑے دا کور د مستر پر رقبه دد مراقبت زما دا کور استاد پار د دې استعمال وا که زمخ کې مرشما نماز دا استاد پار ميل کیه تن شو که تمخ کې مرشي نو بیرته زماده پار ميل کیه تنش په بې طریقه پوه شو ایت روخوازه کوئی ار یو پځي کی دواحب او مو انتظار کې د موت ته واحب وې و دا شئ مخی من کی جزدک ما دلاز نکور و نوزید. او مغوب له وی چیاللہ <سؤال> تندر براواج او سکور زما بمیل کیو گرسید. دا یو بل تخیری او کیی، دیو جینا دا امام احمد، امام شافعی، ابو یسوب سپنیز زمان پا علماء کی دا صورت جائیز دید. و د امام ابو حنیفه مالک او محمد سے پرجائز ندری اصل کې د دې په حقیقت کې اختلاف نه غیره وجنه حکم کې به اختلاف راغلو امام احمد و غیره وای کوم دې جواز کوي چې د تملیک ته په شرطي پاسیت قانون دار چې څوک چل را دي چې مالیک په یو شرطي پاسیت سواله اشرتی پارشیت باندې من نزیق او انسان د مالک کری او کم چمانعين دین نو هغه د دې حق دغنه ده حقت التملیک علال خطر تملیک ان یو کله مالک ګرځول او په خطرې سره لکه څنګه چې په جوارې یا یو مالک ګرځي به د خطر پته یو مالک شنو بلته خطر ماخوسیږي نقصان دي چې بل مالک شي بیا بلته نقصان دي دغه دې کې چې واحب مړ شو هغه ترې مالګو ساده ترپته شو آو... آو... آو... تر دید دید دا ور سره څنګه مېروم محروم پاتیش او هغه مړ شو نو نقصان هغه ترپته راځي د دې کې د قمار مان نه او قمار چون کې لا يجوز دي له اذه د رقباته صورت هم م... لا يجوز دا ورته نو بکه هم قربتي چې بعض نه جواز مالې شو بعض نه د جواز مالې شو نو موږ باندې څو کو چې دا مساله د حرمت تک نه د کی خمار دې پر کم وروهتنو کی چا دې جواز دې غیر ابتر جی ور کوپ کم باندې کم کی جواز ال عمر اجازه دې ته الهه عمر اجازه دخل الهه لپاره ور اجازه دخل الهه لپاره دې کی جواز را اور پسې کی وګورتا چات چې په مرا سره وشور کړې شو دا د هغه د پاره د چات جوړ کړی دا پد ژوند مرګي او ویله ترتی و دې ته تاسو لا رقبا ما کوي منقر کی بشین کوو سبیلو چات چې دا د لار د لارمند بېرت د غا وهب ته واپس کی اذه بلکس په میل <سؤال> کی ناراضی څنجه بیا تاریخ باندې ولر په نو ها باب په تضمین العاریت باب دې په بیان د تضمین د عاریت کې عاریت ته دوی تضمین سم الهګاریت دې دوی چې څوک په سوال نه یو یوشه هوवाडी له کوم طور سره طالبان چې کورونو ته لګل وګي وي چرنګال وا په خومله کټوي را کوي پټیل را کوي سمسې را کوي او کله وبقدره وي مليسې په سمسې ورړي څنګه مسجد کې طلبه و نه بدازي ښه څه کول نه چاودې چې مليسې په سمسې سکی وای بس سمسې ورړي نه نو دیتا عاریت از پده کی جدا کم سوک سشیور کی ناغتا معیر وی او دا کم آغستان آغستان کی جگیتا مستعیر وی او کم شیج جگیتی شوین عیتا مستعار وی جایت شو خبر دی بارکی دا خبر دا چکلہ مستعیر یو شیر چانه پا استیاره اوخ تو نو لازم دی ودبانی چه اغسیز واپس کی پل مالک تا کچرت داد دی مستعیر پلاس کی حلاق شو کددت عادیه کړو ینی دا زائی کرو بیغوی تی پاک دی چه تاوان بور کئی لیکن چه دد تا عادیه اسی چه کم دی نو زائی شو مات شو خراب شو پیالی مات شو تسداش سوشو نوز پدبانی تاوان شتکنی شتا دی بار کی د ایم او په درمیان کې اختلاف دی امام شافعی سي احمد سي پنځ تاوان شته مستعیر باندې دا مستعار تاوان شته چې دا پراس کیتا حلک شلک او امام سی بوئ امام مالک سي تفصيل کې مسله کې آغوي کچتا دا حلاق دي امر ظاهرو نو بیا نشتی او که عمری مخبیو نو بیشتی او که عمری ظایر مقصد دارے جی اور از که وائی بولنی پتیلا او پتیکی پی یو کوالاو بس غریب راپریو تو مرشو آوالاو تو پتاوالای کتاوالای نو دا عمری ظایر دے پری که زمان نشت او عمری مخبی اگری زنی جی جامی پسوالو تلی جی کپڑی او بیا چې په سوالا کپڑے ورپیز او چې ختم شوی دی لکه څنګه چې ختم شوی دی نو, نو دایو امر مخبره ده دی د علاقات پتر تن له کېږي چې چل کړي کړي سړي کړي نو دې کې بتوان ورکه دایمه مالک سی وای دلته چې کم حدیث ویل شو علال یدي ید صاحب الید مراد ده وصواح بلیدی ما حاظت چی دا غیستیری حتی تو عدیات تردی پوریچ اداکیمه نو دا اداکول مقصد دالی چی دا کمسیز دا اغیستیوینو اداکیینو اداکول ادا عزار چی دا غیین ورکلیشی زان دشی ورکلیشنی دیت سوی ادا اداو آیاد و ساتی چی او سیز حلاکشی اوداگی تم تاوان ورکه نا و یهی زمان او قضا وته شو د لیکانو نه د دې ماندا شو چې د عاریت دې لیکنن دمو ادات چنا چروسه او مصنف رضا عاریت با چې نه یې حلقه وې مستعیر با اغوا پس کایم وایر مستعیر به هغه پڅ کې جاتا نو دغه په له مالومشه چې حلال شنو به په زمانه نشته ولیکې درته به دی باندې زمانوې نبهه مداسې ویلې پر لوی ال عاریه مطمونه تبویله شو ادابا فقره غلي ال عاریه مدات دې نه غل چې ال عاریه مطمونه الله این الحسن نسیع بیا حسن جو اغییر پلال نا کتا دا ویدار اگر پلال رائید خیلیم فقالا هوا امینوکا نوی حسن وی چی دا مستعیر سا امین لا زمان علیه زمان پنیشتے وی با دی خبر ہے کہ حسن خطاش شوید نوی ننجی حسن خطاش شوید نرے ادتی حدیث ایمان کردن چی مستعیر امین دے زامین نره علال یری ما حضرت ما نام دادا حتا تو ادیا <زامين> <زامين> او قتاده چې کوم دینو ار حدیث باندې خطا شوی حسنی بصری نسبتا غطا خوانک وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دني صفوان نصغری ائستی د حنین ومنقبان دی مباوکری اسلام کی پرانو مزبوط نو دوتوی اغس بنیاد محمد ذات دا زمانه پزور اخلی نبی له تمی لا بل عاریت فسوال الاقلم او بیا دی سے عاریت او نه مضمون تر و د غیر تعاون درکری کی د ر روایت کی دایتره لو رستم مستنیب دقه روایت ذکر کئ او داغي پر رستم کی بیا یاد سي چې نبی علی صلواۃ و سلام کله غزغری شمیر کړي نو ست غری دا غینه ورې شوي نبی علی صلواۃ و سلام وتوی چې موږ هغه ته لدر کړو هغه وینا هغه وینا دغه واخې دا ما په دې لکه یسو نو هغه نشته په دې اسلام کې مضبوط نه چنانچه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خبره صاحب خبر کرنی عاریت مدمونہ و عاریت محددہ غالب المحددت ولید و تاسود کی دیسیو بزل المجہود کی جدی روایت ببارک کی دیسیو خبر کرلا چې پدیم و قبانی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان دا خبره وکړه د اسلام کې مضبوط نه او حالتي مسلمانانو تزره نو دوی چې ګور اړیکې لري او عادت خو زماجه تا نه کوم ځای وښورم او منګ مضموني وګر دو دا دو انده کلیانه د دې وخت سره خبره کړه قالا <سؤال> داود یزید بی بغداد و فیلو ایت بیواز تغییره على غیره هاد باکی تغییره دین ایل آوشه و لکروز ترازیوائی یا آرسل ایور کنیتا دیرش ترسلویق تپورز غری علیه السلام غزاو قرد حنین کرا جیشی کس خوردش و مشرکین را جمع کرا جیش و صغری تصفان نورک لیشی داغینا سبازی صغری نو اوی نبیلی سلام صغری تا منگا خستاس صغری و نو افحال نغرو ملک قال اللہ یا رسول اللہ دلی سوال دا پیدا کی اجلا مضمونو کرنن بیتا پوست صورت تے لگر چی مضمونو بیتا پوست تا خدا را دا غا وقصر آسی نبیلی سلام آتا خبر کردوان کې دې انکارونه کوي او اېده نه ده لا په لاله <سؤال> نبی قلب الیوم الیمه کن یومئذین زګر زمو پذل کې أغر دې په او وخت کې هغه نه و منځ د اوس په ځل کې موږ د ځهم پاو کې زمو مسلمان وای الله جل شانو ورکلیا راخاون ته لاغ نشته وسې دوارې ستاره ولاتن بقل مرات شنه وقرکیو زنه وسې د بیتنا دخل کو نه لبی اذن مگر په اذن د خاون هو لشه د الله پیغمبرنا طعام هو نیمه اسلام دا افضل د اموال زمانه ده به اوپر من نیمه اسلام الاریت موعداتنا اریت بعده کولې شي ادا ستاره ستوي کنه لا انرجي سر والمِنحة مردودة او منحة دا واپس кореشي ماليكتا منها اغسار ايو کسي چاله وركيت شودتي او ذات بهر دمال راكي دم ليو صدقه ودينو قرض مقضي ادا کوله بشي وزعيم او كبيل غارم من زموارد چاکه لپاره توکو له ځامين دي غرسې زبور کوي دا د حضرت ابراهیم عليه السلام د مستفل کله په حضرت تنا په بارو الهای په دمر پرنګ دی چې مخ کې روایتونه معلومې چې دا معیر صفانو دینه معلومه چې اعلی ده دغه پر نور باب ان کې من اب صدر یغرم مثله باب نه بغا ناچا کی چیز پاسید او خراب کیو سد لرزای کی ردیم التعوان استشی په مثل دا غیبان دی د دې نه خو علی رحمان د بازی مضمونات بیان کړي د تعوان او کوشش پس پای کې د پیقي قانون اوم چکنا یو سوق او ته چا سسی زایق په پکه مثال کويشه بیا مثال د وقې اسماني او دا فزواتل ابصالو کې عین په بندر عین کې ورکولې شي او بل مثلی مانوي ده دا فزواتل القيام کې چې یو ذات په بل کې د هيثور شي قیمت تور شي دا کولیا شو او په دې جزياته کې تفصيلات دا نذرا وروت تي چې بي السلاموت خپل بیاز بي بيان سره دا شيره جه سره ورست راځي حنيس کي فارسلت يدا امهات المؤمنين نو ولي گلا يود امهات المؤمنين ما خادم من خليل سره بي قصعه جو کاسه فيها الطعام دي باقي طعام او دالي ګون دي چون ورست روایت کرازي چې د سفير زله تر نهاو سپیر زنان تاوست پتدا چیداد نبی علیه السلام اغیبی بیوه چی خیبر کل فتحشو نو دایی دا تول مال دسرنا نبی علیه السلام تپارا مختصش شیوا داچوانو دی دی دی دی کمالاتوالا بی بیوه دایی پدی پخلی کدی رمائی رو رنگا رنگ پخلی با دیو کواد دی کواد بالترم تا دی بنو کی دا د تنافس او د اوبر سره د دې ورانه نشانی د خبره هم طبيعي امر دي ندي په خلی په جوانی نور ندي چې کمی زورایری هغه څه خطر او چې نه د نبی رسل سم توجوه موږ نو اړ خپل ځان تر په هغه په دی باندې ځکلا اوسه خاص کرای شيراز الله تر مدینه عام توام غله او خپل توام قال نويب دو پر دوره بد بيديه دغه بازي مها توچ نه به سم نش سره نويب خپل لاس سره دغه خادم چې کومه دا کاسه واله فكسراتل قصنه را کاسمات من مسناره کوي چې راوي سره به سم کی سترته نه ته پلي پدوم احداهما الى الاخرى يوزق لا يوضي کی بريتا رجال <سؤال> شروع یجمع فیها طعام طعام بکرا جمع کولو کله بهمو کف باب د زربید ريبو مونږ تاس جوړی کوونه بهله صلوات و سلام مونږ تاسو ته دځخه وانته کی د کورانی خبرو په باره کې اخلاق پرې خوده دځیکه و دربید ريبو په دې کې مجاری کوی غارت امکم غیرت راغل مور مور لرا غیرت دوجنه غشوا نو کاسم عبد ابن المسنوي لقوله خري فاکلون للخراق کو خدای خبر دینه معلوم شو چې ګوري نبی اسلام د غصې په ټیم کې غیر تقارونه پدې لیکن هغه د غصې له حاضر وساته متصو دموې چې دغه حالات مه ترزی انسان غصه شو د غصې په ټیم کې واقع ته نشه ته کې پیدا نه کوي بلکه کیندیش ته اوسې په ټیم کې ریچات نه ساتو کې نو اغا خلری ودی بلکه چې کلر ټنڈشی کنه بیا بہت خبرو کې بلکه ممکن لاج تخطلا اپدين خپل په لغ پیمان شي چون چای شره نه خپل خپل په لغ پیمان شو چې رستې وي مار عيد الثانيه خ رستې نبی رسول الله ته وي چې ما کفاره کما سناتو دما سناتو کپاره سره اني پر خپل هيوي نبي رسول دي اناء مثل اناء متعام مثل طعام يالا مشو دا طريقه دا, دا بعض امور الله تکويني طريقې سو کول چې روزه حلقه ده پارا درس حتى جاءت قصه التي بيته تردي جي را له دې کا ساغج په کور دی کو به موږ واپس ولا بزای قال کو له خری وحب الرسول انبیل درما خادمی سر کو القسعه ما تشوي کاسه تدېج پاروشو نو پد د فال قسعه ته اسلام ورکل روغه کا ته الرسول خادم تا او مكسوره په خپل کور کې سار کې د خبر دې کې اوساتو چې کاسه مثال د کاتې نه سوري ذرات ذوات القیامنا <سؤال> الکه کارته ممیده لکه سین لیکم ذواتنا قیامنا لیکن بیله سم اصل کی دا دوان کا سید نبی علیہ السلام کور دو خونی هو وخت سب توام ورو ورو خود اغبل بیبی د دل جویدا چا پنه شپمس کی افغان سیوان نش دروغه کا سید مان نو له دې جوړوونکي تعامل سره پښان د سفیري جوړکې د پیغمبر صلالو پر تعامل نه غیره ولي و ما له غوسي اې کل هغه چې به انسان اوسره شنو بي سره باندې وونتې دا لري سره تاسو یې سره باندې بي کې وري مه ما ګلو همات کو نو ما ته ما وي د الله په نامه کفاره باب المواشي تبصد الزرع قومين مواشي حوانات چه پاسید کی پس اللي وقوم زائیه کی خرابه کی لباره کی سمسل برای ابن عزیب رضیان داخل شو و باغ در یو زما اوخا ناغ باغ خراب کرده و پدیو دل لپاره پر بي سلوک په اهلي احوالو د हिفاظت د مالو د اورزي او په اهلي مواشيو د हिفاظت دغه تشبيه مخصص دا دی چې مالون واله خپل مالونه ساتي د اورزي باغونه او د شپې وا د رقم تیرچا د ډنګر دي نو په خپل مسله ساده ای مساله سم دقت سیوي مالک, مالک شافي احمد څنګه حديث کراوی چې ورذي په پټو والا خپل پټي ساتیو د شپېبا ډنګر والا خپل ډنګر امام سيدي سنوي هغه حدیث ته متفق د بخاري او د مسلم چې العجما او جروح جبار به زبان ډنګر داږي چې کما زخم او دريق کما تعوان ادا توي اما خو ز ها کمالیک ور سړی او د چا یو ست نقصان ور سړی نبیه د تګ د نسبت په مالک ته کیږي دا توان ور کې په د شپیو دورې تفصیل نشته سنشته راغنو نو سلام دغه شی شو چې کچې او ته یو سړی خپل ساروې د چا پټیته ورواړا و نه پریهو دې ته ولاړو کړه ګدا اورځو کښ پړه او تاوانشتیده که چیزا پخپله انتره دور پری خود که او کار دنگر پخپله سروویستو مالک تڑلی لینه پخپله سروویستو او لارو دچاپ پر تیلت پد کرد کشپده او کدوره تاوانشت وزار خباره او او او او حدیث و نسبت سردید قوی و مضبوط دید کانت لنا ناقا وزموند پا روخا دواریا عدد پا پتو پټو شیطان و پتو تبتو داخل <سؤال> شو یوباق اغباغ پا دی خلق باننی پاسید کو افسدت پی پسادی اغباغ خبر رو شد اللہ در پیغمبر سر عدیم بارک بیسلو کرد اللہ پیغمبر چی حفظ در حوایتو اینی دنباغونو بین نهار علا آج حالی وحفظ در بالليل على اهل هذه ويقينا باهل ماشوبان دي تورسي ديو ماشي رشبي وان اليوم